Jegyzetek. Az első kötet megjelenése után sokan kérdezgették tőlem, mennyi az igaz belőle. Mennyi a kitaláció? Mindenkinek igyekeztem feleletként elmondani, hogy éppen annyi igaz belőle, amennyinek feltétlenül igaznak kell lennie. Az első kötet Hunyadi János ifjúságáról szólt, olyan esztendő krónikáját nyújtotta, melyekről nagyon keveset tudunk. Nem tudjuk pontosan, mikor született hősünk, és az sem hol. Nem tudjuk biztosan, kik voltak a szülei, s azt is csak sejtjük, honnan jöttek. Azt sem tudjuk biztosan, mely nép népek leszármazottai ők. A fennmaradt források igen ellentmondásosak, hiányosak. No hát, ehhez képest mennyire lehet hiteles az első kötet? A magam részéről igyekeztem a meglévő mozaik darabokat gondosan összerakosgatni, és olyan részletekkel gazdagítani a hiányos összképet, melyek hűek a történelmi háttérhez, a korszakhoz. De azért azt tudni kell, e sorozat elsősorban regény, szórakoztató célra íródott. Semmiképpen sem történelmi tanulmány. A második kötettel már más volt a helyzet. Az 1430-tól 1433-ig terjedő időszakról valamivel több információval rendelkezünk, mint a korábbiakról. Ez egyrészt könnyebség, másrészt nehézség is, hisz a jól dokumentált részletek óhatatlanul is megkötik a szerző kezét. Az események bemutatása feldolgozási módjának megválasztása viszont igazi kihívás. E regény az elkövetkezőkkel az volt a fő célom, hogy megszerettessem az olvasóval a korszakot, s általában hazánk nemzetünk történetét. Meggyőződésem, hogy kevés nép rendelkezik oly gazdag és felemelő pillanatokban, s lesújtó tragédiákban egyaránt bővelkedő történelemmel, mint mi, magyarok. Szörnyű mulasztás, sőt, bűn, hogy nem ismerjük eléggé históriánkat. Más népek összetennék a két kezüket, ha tized annyi hőst fel tudnának mutatni, mint mi. Akkor hát miért engedjük, hogy elfeledtessék velünk őket? Miért engedjük, hogy elhitessék velünk, bűnösök vagyunk, akik megérdemlik a sorsukat? Hát nem, csak azért sem. Sodálatos történelmünk van, fényes lapokkal és sötét fejezetekkel egyaránt. A hitványok már nem egyszer próbáltak bennünket alátaszítani, nyomorba dönteni. A nemzet mindig talpra állt. Talpra állt, mert voltak hősei. És lesznek is. Nincs kétségem. Példát kimástól vehetünk ma, mint régi hőseinktől. Egy olyan korban, ahol újra minden a leépülésről, a hitványságról szól, meg kell keresnünk őket. Életre kell keltenünk őket, hogy erőt adjanak a jövőhöz. Szükségünk lesz rájuk. Első. A cselóvag elbeszélése alapjaiban és számos részletében egyezik egy a Mohácsi ütközetnél jelenlévő, és onnan elmenekülő cseh levelében foglaltak kalmelyet a Santa Kolostor főnöknőjének írt 1526 novemberében. Megtalálható Konstantin Höfler, Frankische Studien, Archiv für Kunde, 11. kötet Wien, 1853, 5-től 16. oldalig. Második. Felszabadulás Nem költői túlzás ebbféle vélekedést idézni. A lengyel követ a következő jelentést küldi haza Zsigmond lengyel királynak a Mohácsi csata után nem sokkal. A magyarok legnagyobb örömben szinte újján értek házukba, hogy megszabadultak az idegen uralomtól. Nincsen tévedés, a katasztrofális Mohácsi csata után boldog a magyar urak egy része. Örül, hogy kitakarodott a német. Hogy miért, ki jött helyette, azt még fel nem fogja. Már csak így van ez a felszabadulásokkal. 3. A sárkányos rendjelvénye. Két változata ismeretes. A rend belső bizalmi tagjainak jelvényén a sárkány hátát kereszt díszítette. A többiek sárkányát kereszt nélkül ábrázolták. A rend öltözetéhez tartozott a velencei kék köpeny, rajta aranylán keresztel, amiben elhelyezve a rendjelmondata szerepelt, Okvam, misericorns, Deus, iustus et paceins. Milyen írgalmas az Isten, igazságos és türelmes. Vladtepes valóban Nürnbergben lett a sárkányos társaság tagja. Negyedik. A Zsigmond által leírtak éppen így estek. valóban így került a király szolgálatába Filippó Szkolári, magyar nevén Ozorai Pipó. E történetet Jákópódi Poggió krónikája is megörökíti. Vétati messer Filippo Scolari, son posta da la copó de messer Poggio. Edi latina in Fiorentina tradotta da Bastiano Fortini. 5. A Duomo di Milánót 1386-ban kezdte építeni António da Saluzzo érsek. Unoka testvére, Gian Galeazzo Visconti hatalomra kerülése után komoly áldozatokat hozott a megálmodott templom felépítéséért. Sajnos 1402-ben viszkonti halála után valóban leálltak a munkálatok, és csak nem 80 évig a dóm befejezetlenül állt Milánó központjában. 1480-ban folytatták az építkezést, de csak a 19. században fejezték be, ha befejezték egyáltalán, a munkálatok valójában később is folytatódtak. 6. Ez nem is nagy túlzás viszkonti részéről, hisz éves jövedelme akkoriban megközelítette a 6-700 ezer aranydukátot. Ennél nagyobb vagyon a legfeljebb csak a francia királynak volt Európában. Hetedik. A hónapokkal korábban a milánói katedrálisban Zsigmond és Visconti diplomatái által megkötött egyesség lényege az volt, hogy mindketten elkötelezik magukat a közös ellenség Velence elleni harcra, s arra, hogy egyikük sem köt a másik beleegyezése és tudta nélkül különbékét. Visconti valóban átadta Zsigmondnak Genua és Asti városokat, míg a király Itáliában tartózkodik, Zsigmond viszont kötelezte magát, hogy Milánóban nem lép 2000-nél nagyobb létszámú hadi kísérettel. Visconti beleegyezett, hogy Zsigmond megkoronáztathatja magát a Lombard vaskoronával, amit Monzában őriznek, és mindenben segíti, hogy a király mi hamarabb elnyerje a német-római császári koronát is a pápától. Amíg ez sikerül, s amíg Zsigmond ennek érdekében Itáliában tartózkodik, havi 5000 aranydukát segét fizet a királynak úti költségül. Zsigmond nem a szerződésben, hanem szóbeli üzenetében vállalta, hogy Cillei 5000 magyar lovast vezet Friaulonát át, Velence ellen. Azt is szóba vállalta, hogy amíg ez meg nem valósul, kíséretének könnyű lovasságát Hunyadi János vezetésével korlátlan ideig a herceg rendelkezésére bocsátja, azzal a feltétellel, hogy Zsógyukat viszkonti fizeti. 8. Az eset 1448-ban történt, amikor Sforza páviában tartózkodott, és a belencei csapatok Kremónát fenyegették. Bianca Mária hőstettét a páviai hídnál feljegyezték a krónikák. Itáliában onnantól nevezték őt a harcos úrnőnek. 9. A hosszas itáliai utazás minden esetre anyagi katasztrófába torkolt. Sziennában tartózkodása havi 18 ezer aranyforintjába került a kisvárosállamnak, de Zsigmond még emellett is hátrahagyott 103 ezer aranyadósságot, amikor odébb állt. Hasonló vagy még nagyobb összegekbe került másutt is vendéglátóinak. Vizkonti havi 5000 aranytalléros adományai csak addig érkeztek, míg Cillei vereséget nem szenvedett friaulban. Onnantól a herceg belátta, hogy komolyabb segítséget immár nem várhat Zsigmondtól Velence ellen. 10. Anzsú Lajos magyar király az ötse Endre meggyilkolását megtorlandó vezetett Hadatnápoly városa ellen. Ezen a hadjáraton bet részt a nevezetes Toldi Miklós is. 11. Alig egyesztendővel később a rómaiak fellázadtak a ellen, és Eugéniusnak saját népe elől Firenzébe kellett menekülnie. A lázadás szítója pedig nem volt más, mint Filippo Mária Visconti, Milánó hercege. Akkor megint Zsigmond sietett őszentsége segítségére azzal, hogy a bázeli zsinat színe az összegyűlt 122 püspök és az összegyűlt világi hatalmaságok előtt kijelentette, hogy egyedül negyedik Eugéniuszt ismeri el pápának, és császári düvel ítélte el viszkonti keresztény ellenes és az olasz államok közössége elleni magatartását. 12. A kölcsönügyletről végül csak majd fél évvel később Bázelben született meg a hivatalos okirat slik kancellár sürgetésére. Az 1434. január 17-én kelt oklevél tanúsága szerint Hívünk Olának nevezett János néhai Hunyadi Vajkvia udvari vitézünk 1200 aranyat kölcsönzött a királynak, amire Zsigmondnak sürgős ügyekben volt szüksége. Ennek fejében zálogulatta Hunyadinak és általa fivérének, ifjabb Jánosnak, Ivánnak, az Arad megyei papi mezővárost, s a hozzá tartozó Marosi rév felét. Az oklevér relátora Leonardo Noffri de Bajmóc, a Zsigmond környezetéhez tartozó Magyarországon feudális úr lett, firenzei eredetű pénzemberek egyike. Elekes Lajos Hunyadi, akadémiai kiadó Budapest, 1952. 99. oldal 13. Kottannerin Helene azonos Wolfram Ilonával, aki Wolfram Péter Soproni polgár lányaként született. Első férje szekeres Péter Soproni polgármester volt, aki 1430-ban meghalt. Két évvel később Ilona másodszor is férhez ment, ezúttal egy Johannes Kottanner nevű bécsi polgárhoz. A 30-as években luxemburg Erzsébet hűkomornája a leányai nevelője. Később óriási szerepe lesz a Szent Korona ellopásában. Lásd a későbbi köteteket. Szforca ekkor talán maga sem sejtette, hogy még ebben az esztendőben faképnél hagyja Milánót és a pápa zsoldjába áll. Majd 1439-ben a velencei szárazföldi seregek főparancsnoka lesz. Mint a Szerenisszima kondotti éréje mér majd megsemmisítő csapást a Milánói hadseregre és kedvezőtlen béke aláírására kényszeríti Viscontit. Később kibékül apósával és a sors különös szeszélye folytán egy napon mégis ő lesz Milánó hercege, megalapítva a Sforca dinasztiát. De ezt most még a jövő homája fedi, ahogy azt is, hogy Hunyadi unokájának majdan asszonyul kéretik Sforca leányát. Hol van az még most?